أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيب تكلمي إني بكيت وعلى فراقي كيف علامي لم تسي عندما نديتني فصمت ولم أتا كلامي وقعدت عن أرض تبات وعن ربات sada se vratimo da vratimo na temu uh istorije ili istorije Andalusa. Uh, danas uz Allahovu pomoć uh, govorćemo o padu države Murabita, Murabitina ili Murabitu na i o nastanku o nastanku nove države koja se zove Al-Muwahhidun ili Muwahhide. Monoteisti, jednobošci. Uh Malo prije sam spomenuo u uvodu, znači da a, prošle zadnje predavanje a, o istoriji Endelesa, govorili smo a, o na Zelati, koja se desila 479. godine po Hidžri, vođa a, keafirski snaga, kršćanski snaga na, u Endelesu, današnjoj Španiji i Portugalu, bio je Alfons VI, a, koji nakon tog poraza sa onom malom skupinom kojim se jedva sačuvaju jer su skoro, skoro svi bili pobijeni. Nakon toga, a, nije prošlo dva ili tri mjeseca, umro je ovaj njihov vojskovođa, odnosno njihov namjesnik, kralj, car kako ga zovu, nije bitno, umro je od tuge, bijesa i žalosti. Zbog poraza koje je drživio. Jer je izgubio zgubio svu vojsu, vojsku u ovoj bitci. Naslijedio ga njegov sin, koji je naravno bio Alfons VII. Tako se je nazivali istim imenima. Nakon ove bitke, kršani nisu bili u stanju da saberu snagu, vojnu snagu, za više od 20, prošlo više od 20 godina nisu mogli stati na noge. Nisu mogli doći sebe. Tako da nije bilo rata među muslimanima i kršanima sve do, znači sve do 500. godine pohični. nači bitka zell je bilo 479. Tek nakon 500. -te godine po Hiži dešavaju se prvi bitke između muslimana između muslimana i kršćana u Endelosu. E, Jusif Ibn Tašpin je vladao, kao što sam već rekao, vladao je sve do 500. godine po Hiži i preselio je u 100. godini svoga života. E, Morabi tun, oni su e, oslobodili, vratili većinu mjesta koji su muslimani bili izgubili prije toga, poput Sarakas, Sarakoste, potut, poput ostali mjesta, da navodim, znači od ostrava koje su izgubili, ostali gradova, manje poznati. Jedini grad koji nisu uspjeli da vrate nakon duže, dugogodišnje opsade, a to je grad Tulejtile, odnosno danas kako se zove Toledo, je li? Tulejitele grad nisu ga mogli da ga vrati zbog toga što je to bio prirodno najutvrđeniji grad. Znači, prirodno bio tako utvrđen da je bio nepristupačan i sa svojim, jel, sa, a, sa svojim jel, a, ovaj, zidinama koje je imao oko grada bi, a, bio je a, a, neosvojiv. I čak kada su ga kršeni svoje muslimana, kada su ga osvojili, jel, to je bilo na prevar, a ne na račun vojne sposobnosti. Na račun obmane su osvojili i vratili. Prije toga, naravno, prije, dosta godina prije toga. Uglavnom, prva bitka nakon toga koja se dešava bila je 501. godine. Zove se Akliš. Bila se desila, znači, između Ali ibn Tašfina, sina od Jusfa ibn Tašfina, i Alfons, Alfonsa VII, sina od Alfonsa VI, koji je, koji je umro od tuge i žalosti i bijesa. U tuj bitci, naravno, muslimanci opet pobjedili. Zašto? Zato što je Ali ibn Jusuf ibn Tašvin bio poput svoga oca, vojskovođa, muđahid, e, abid, bogobojazan čovjek koji je stajao, na, stojao, stajao i stojao na granicama šerijata, e, koji je bio murabit, sražario na granicama e, islamskih e, e, mjesta država. U to toj, bicim, e, bilo je ubijeno 23.000 od kršana. 509. godine nakon toga ošla godina još muslimani oslobađaju ostrva na istočnoj obali od Endelusa, a to su Bilijar. Sve, sve to trajalo od prilike do negdje do 512. godine. Znači, od 440. godine kada je početek države Morabi Tuna, od pobjeda, uspona, plijena, slave i moći, Država je trajala sve od prilike do 512. Do prve pobune koja se desala, odnosno 509. je preciznije. E, to je taj period od ti nekih 70 godina kada su Murabi tun, e, kada je njihova država cvjetala i procvjetovala od, znači, od laganog uspona do moći e, velike snage jedne od najveće države, najsnažnije države tada, tadašnje u svijetu, e, sigurno najjači najsnažnije tada. E, da bi se... 512 godine po Hiži, e, kada se desila, ono današnjem žargonu rečeno, je revolucija pobuna u Maroku, uzdrmani su temelji, su temelji e, države Morabituna. Mi smo prošli put govorili, odnosno o predavanju, kad smo govorili o, o Morabitima, da u stvari Morabit, Naravsku stvar znači da su to jel, oni koji stražare na lahom putu, znači mužahidi, borci na lahom putu. Naslijedila je država Muvahedun, vidjet ćemo kako ona nastala. Znači, eh, nakon 512, nakon te prve pobune u Maroku, eh, uzdrmana je država Murabita i dešavaju se tada prvi porazi protiv kršćana. Znači kada Musliman doživaju eh, pobune porazi unutar države, odnosno eh, kada se dešava fitna i nered, eh, Onda dolazi porazi. Prvi poraz se desio u Bicina-Katendi, drugi poraz Kuleinu. Te, ta dva poraz se desila. E, prije toga se onda spomenu, znači država morabita je trajala od 440. Znači kada je počela da se formira uspon e, slava i možda 512 ili, ili 510 i 11 i svejedno. E, I znači da ode analiziram opet se vratim na ono što smo malo prije na početku govorili, a to je svaka muslimanska država Kada doživi moć i slavu i snagu, neminovno je, neminovno je, po Allahovom sunnetu događanja na Dunjalku, da lagano doživljava pad i poraz. Ako bi se neko sada čudi i rekao, pa dobro, kako to je? Otko sad to je? ako je bila tako jaka, tako snažna i tako uh, velika, ogromna država, znači ako u Africu ona uh, znači današnji 12 država u sebi sadržavala, pa onda Endeluz, uh, danas u Španiji, u Portugalu, znači to ogromna država. Kako možete tako da, da, da, da padne i da se desi to? Nemojte da vas šudi, odgovor na tu stvar, uh, odgovor na tu stvar je da kažemo, jel, ako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nakon što je formirao državu u Medini, Narodno prije toga odgajao shabe na akidi na Tevhidu u Meki 13 godina, pa sa džihadom formirao državu nakon toga 10 godina u Medini i umro, a većina arapskog polotoka je bila u muslimanskih onukama. Nakon njegove smrti dešava se takozvani riddet, otpadništvo, gdje je većina arapskih plemena učinila otpadništvo osim Meki, Medine, i ta i fa. Ako se to desilo poslaniku, s.a.v., a on je najbolji odgajatelj u što nema sumnjej, najbolji odgajatelj, ljudi, najbolji mogao da ostavi utjecaj na nekog. Ako se moglo desiti to nakon njegovoj smrti, preče, je da se to desi nekom mimo njega, poput Ibn Jusfitna švina ili nekog drugog namisnika i vojskovojđe i državnika, u muslimanskim uh, u muslim, kroz muslimansku historiju do dana danas znači musliman treba ovako da gledaj da razmišlja i to je priroda događaja Znači, to je priroda događaja da se tako odešava, da, da određeni muslimanska sredina, određeni muslimanska država, a, kada počinje od početka, pa se formira, pa stasa, pa, a, pa ojača, pa doživi vrhunas moći, pa lagano, pa lagano počinje da slabi, kao što je Osmansko carstvo, kao što je bilo koje druge carstvo, da ne vodimo redom, doživljava poslije poraz. Samo što je a, sunet ove vjere i istorije ove vjere da se, ako na jednom mjestu se ugasi svjetlo Islama, na drugom mjestu Osvani. I zato ne treba da nas brine, jer ovo stanje danas u metu među muslimanima. To je mrak prije nego što će svanuti. Ali, odnosno Ali i uh, Jusuf ibn Tašfin je bio znači, namjesnik, sin od Jusuf ibn Tašfina. Uh, je bio znači, čovjek na svom mjestu. Vodio je i dalje džihad protiv keafira, čuvio je granice islama muslimana, Međutim, njegova država, odnosno muslimani unutar države Murabituna bili su iskušani određenih stvarima. Desili se određeni poremećaj. Sada ćemo spomenuti poremećaje koji su doveli do i koji su uzrokovali da padne država Murabita. Prva stvar je to da su bili iskušani i medkom Dunjalukom. I to je bila uvijek boli muslimana. Ali to je prirodna stvar, jel? Ako su muslimani za vrima murabita jel, osnažili, imali jako veliku moć i osvojili toliko mjesta i toliko eh, oslobodili vrati muslimanske krajeve i naravno veliki plijen osvojili, veliko bogatstvo, eh, raširio se raskoš među muslimanima, prirodno je očekivati da se pojavi, jel, da se pojavi slabost sa strani, sa strani priklanjanja dunjalog. To je prva stvar. Druga stvar raširilo se ražiro se raznovrsni munkeri odnosno grisi među muslimanima u znači, u najvećem usponu te moći i uspon te države. Iako su tu postojali znači, i postojala ulema u od toj državi, iako su Morabiti vodili i dalje džihad, imali jako vojsku, pojavilo se među njima jedna znači priklanjaanje, naklajanje njaluku i proširilo se raz vrste se rad više grijao koji ćemo spomenuti neke pojedinačno da bi razumjeli kako se desio taj pad te države. <kuh> Problem je bio ove periode da država Murabi Tuna a, nisu dovoljno davali a, di, da davali značaj prostora a, poučavanju vjere, da ljude obične mase muslimanske poučavoj vjeri. Odnosno bili su zauzeti borbama džihadom a, i sličnim stvarima i e, druga sva karakteristika koja, koja, ve, koja se veže i zamuraviti to da su većina njihovih e, oni koji su vodili držav da su bili u dvije stvari ovaj a, bili se istakli znači u vođenju džihada i borbe i rata i u ibadetu samostalno privatno su bili se posvijetili ibadetu međutim neodostatak je bio u poučavanju ljudi obični muslimanskih masa a, vjeri Znači, nije da primat uh, poučavanju vjeri, uh, odnosno širenju škola, da se, da se znači, na nivou društva, sredine i zajednice da primat tome. I odnosno, tu je poremet, poremećena ta uravnoteženost, koja u stvari kod drugih namjesnika prije Murabita uh, nije bila poremećena. Poput je Abdurrahmana Dahila kada je ušao jel, i kada je uh, uh, ponovo procjetovala Endelus i moć Endelusa, kada je oni uspostavio svoju vlast kao nasljednike Mevije, Mevijske vlasti u, u NDS-u, poput Abdurrahmana Nasira nakon njega, koji su uh, vodili računa o toj uravnoteženosti uh, u društvu muslimana, gdje nisu jel, davali prednost jednoj strani života Islama i muslimana u odnosu na drugu. I to je, može se reći, jedna greška koja je stvorila ono da uzdrukuje i da dođe do tog, do tog pada. Naravno, i mi ako se sjetimo, jel, Abdullah ibn Yasina, šeha Malikijskog mezeba, koji je bio e, znači, e, osnova od, od, od koje je nastala jel, država Murabita, stvari, jel, koji je odgajao ono, onaj, onaj prvi tim, prvu ekipu, među njima i, i Jusuf ibn Tašfina, znači, vodio računa o, o svim stvarima Islama, svim, znači, da bude uravnoteženo da se da, znači, da, da primat svemu onome što islam daje primat. Poput toga, znači, poput vođenja države, poput džihada, poput ibadinja vjere i svemu drugom što, što traži islam od, od, i od onih kojih vodi, od običnih muslimana, da vodi računa o tome. A tu se desila znači, greška kod murabita. A onda nakon toga jel, pojavljuje se, odnosno uporedost time, druga greška Desava se, znači, uranjanje u raznorazni grije. Pojavilo se to u društvu. Pogotovo a, došla je fitna sa imetkom. Mi to stalno smo ponavljali u prošljim predavanjima a, u govoru o istoriji Endelusa. Poznati onaj hadiz Mutefeq Alihi. Malfahru ahša alaikum, kad kaže poslanih sallallahu alaihi sallam, nije siromašlo to za koji se ja bojim za vas, nego se bojim čega da vam se otvori donjalog pa se vi natječete zbog njega pa vas to odvede u helać ode u fitno i to se obično desi i znači to je sastani dio skoro ne možemo naći znači primjer ovi određenih određenih država koje su nastajale kroz isto rendelosa ili mimo endelosa kada se pojavi znači pad te države ili kada se analizira zašto je pala država da je sastani dio to da se ljudi predaju dunjaluku, da se počnu natjecati ko će više da stekne i metka, funkcija i ostaloga. Naravno, otkud, kako da se desi ovaj problem? Ovaj problem se dešava zato što je osnova, znači, priroda je ljudi u tome, kod većine ljudi, da većina ljudi podliježi grijesima kada ima i metka i dunjaluka. Većina ljudi. Većina ljudi muslimana, znači, jel ga staviš situaciju da ima puno imetka, znači, bude slab prema tom imetku i prepusta se griješinu. Toga primjera imate među nama, sada da nazirali, znači, među braćoma, ovdje kada bi uzeli, jel. Kada pogledamo, jel, mnoge oni koji su do prije 50 godina bili slabijeg imovinskog stanja, pa su bili jake čvrsti vjeri, držalci, obbog, ono, ono, sve pazili, Jeli li Allah Želešanu iskušao i metkom postali malo i mučniji zbog ovog ili onog sebeba? A i metak iskušenje? Vidimo i lagano da počinje da drugim putevima idu neki više, neko manji. Ali, znači, priroda ljudi takva da podliježe grijesima zbog dunjaluka. Kad mu nema dunjaluka, čvrši uvjeri. I zato je od je milosti prema nama, prema nama od nas, oni koji imaju manje imetka. Znači, manjina, izuzetak je to da bude neko ganišak, da bude bogat i da bude zahvalan Ališanu i da čuva Allahove granice. To su rijetki. To su keramete. Većina ljudi se, odjedan put, postepena naravno, odjedan put, znači vidiš ga u drugim vodama, u drugim sferima, u drugim tumačenjima, vjere i tako dalje. Valja opravda to u što je on upao ovo navodimo iz razloga, ne da pravimo neku teoriju tako dalje, iz razloga da razumijemo zašto se to desilo i kod murabita koji su bili muđahili, koji su vodili do učije džihad i do napuk od se pojavljaju naginjanje prema donjalika i metku i griješenje Allah šanu kaže uh, uh, Nuhu alaihi salam kaže Uoma nera jetebuka ila raziluna badiraj kaže mi, e, da su govorili stvari, e, nuho, alehi sallam, njegov narod, kaže mi ne vidimo da tebe slijedi osim razilo na fukara od nas, oni najgora, svjetina, obična bo. Oni koji slabo imaju štaju u glavi, jel? on te sam slijedio. A ovi bogati, ovi imučni, ne odazivaju se davi. Tako je bilo, jel, i e, u davi poslanika, salalahu, alehi sallam, u meki, I to su pregovaraju poslanikus, sallalavim sallam. Znači, Allah Želešanu sačuva ljude, sačuvamo vjeru i poimanje veri i držanje veri, kad ga ne isuša i metkom. Jel mu daj metak? Odma pohlupa lončiće. I ovo govori, znači, da je to priroda. I ovaj ajd govori o tom. Ako je to bilo, znači, kod nuha, ali tako je bilo kod drugih, drugih, drugih naroda i kod poslanika, sallalavim sallam. Nači da obični ljudi su podložni fitni zbog imetka, zbog dunjala. I da Allahu je milosti to i to došlo nekoliko ajeta spomenuto da Allah dželešanu gu od svoje milosti mnogima od nas ne daje puno, nego danimo da onoliko koliko treba da preživimo. Je, ako nam dao malo više od toga, postali bi osioni, uzoholibuze, upadali u grije šeitan bi nam našao prisup da nam priđe i da nas zavede i odvede. Druga greška, znači što je prva greška koja se desila, znači prva greška da je opet svedemo, znači da vratimo, to je neuravnoteženost u poučavanju ljudi, obični masa vjere. Druga greška koja se desla kod murabita, koju su govorili neki analitičari, a to je da ulema u to doba nije radila svoj posao. Odnosno da je Lema bila zabavljena, zabavila se nekim pitanjima, knjigama, temama, meselama, ovom, onom koje su uglavnom u sferi nauke. Akademski stil. Kao što možemo naći u svakoj sredini, čak i kod nas. Da oni koji su učeni, koji, koji su na nekom stepenu znanja, obično se zatvorene na kakve škole, na kakve institucije, i se svojim temama, pisanjima, magistrata, doktorata, obrađivanje obve teme, one teme, da bi on napredao neko ljesici te, te jerarhije, svoje karijere, a obične mase živi u džehlu. Slabo je ko upozori, slabo je ko pouči, učeni prolaze pored njih, oni radi grijehe, onako kako rade, osim izazijeci od njih. I taj koji uđe, spusti se među nasa i u korava, na njih su upiri prstom da je nije pametan, da ni mudar, ne radi ovako, ne radi inako, a da su ovi pametni, mudri i učeni, da oni su stvari zatvore se u svoje, u, u svoje uh, škole, u svoje katedre, u svoje knjige, a obične mase živi onako jel, iz jedne krajnosti, iz krajnosti nedržanja vjere u pretjeranog tumačenja, pogrešnog tumačenja, tekvira i ostalog. A To se desi kada ulema ne radi svoj posao. kad se napravi jaz i zid se stvori između učenih ljudi i običnih muslimanskih masa. obični ljudi muslimana. Kada se e, ulema zabavi pitanjima koje obične mase uopšte ne dira, ne tangira. Koji nemaj pojma o tom, ne znao ni šta je, je plaho, ni murđija, ni mušebih, ni muatila, ni tezila, ni ovaj, ni onaj... A, I u stvari ako mu tome, tome nešto ispominje što je, jel, ne može splahu da dokući, niti to bitno za njegov praktični život toliko. On treba te stvari možda da prođe, da nauči, da ne upadne u dalale, ali da to bude glavna zanimacija za i bavljenja time, i neki detalje oko toga, oko neki pitanja koje su sporedni koje su nebitne, gdje se napravi jaz između učeni i običnih ljudi, onda nastaje šta imamo u praksi imamo ne ulema ne radi svoj posao među ljudima, šta se dešava? Počnu da se prodaje alkohol javno i da se proizvodi prodaj među muslimanima. Počnu, a ovo se desilo u Edelus, znači, kod murabita, muđahida, koji su spostali takvu državu, veliku državu, koju su pobedili kršćane, ponizili. Počeo da se prodaje alkohol, da se proizvodi među muslimanima. Uh, počeli su namisnici, kako u kojoj pokrajini, da određuju poreze koje ma enzalalaho bih i in Nijekako da ima dokaze šarijeta, treba poreze tražiti od ljudi, obični masa, osim što imamo zekat i sad je katul fitr. Onda počelo se pravi zulum i neprava do namisnika. Radi porodice, radi metka, radi ovog, radi onog. Radi štela, veza i s tome slično. A onda se proširili nekakva mjesta u kojima se uh, slušala muzika, plesalo, viši stile života i ovakvog i nakog. Pa onda se pojavilo među muslimanima čak da hodaju žene muslimanke otkrivene, safirat. Uopšte ne nose maramu. To se čak desilo, da se to desilo da su jednom našli i čerku od, od Ali ibn Jusuf ibn Dašfina. Da su u čerku zatekli da hoda otkrivena bez marami na ulic, ulicama grada Merakiša. Naravno, to govira o velikom munkeru, o velikom fesadu koju se pojavio među muslimanima a uloga u Leme skoro nikakva. Oni se zabali na nekakvim svojim tam pitanjima, unutarnjima, obrživanjima, detaljicanjima. Jele. Što kažu, jel, da se mrda ovako prst ili ovako, ili se nikako ne mrda i piši tomove, knjige i ovom, onom. Naravno treba te stvari izučavati, ali u svojoj nekoj mjeri. I naravno dešava se to da je neko tu morao, znači dešava se to da je to dovelo Znači to, znači, da je nedostalak u nerovnotojoj ženosti, predanost dunjalku i metku, mnoštvo grijeha, javnih mumkera, među muslimanima. Onda ustajalo ideje islamske, muslimanske među onim koji bi trebali da, da vrši nekaga preporod, koji bi trebali da, da okrenu stvari na opačke u, u, u najboljem smislu i onda rezultat toga je bilo šta. Još i tome je desilo se da su imali u tom periodu, prije pojave ovoj povunije, takozvani Muehida koji je došli poslije, Allah Žešan iskušava velikom ekonomskom krizom, odnosno sušom, koja je trajala više godina. Naravno, Allah Žešan iskušava muslimani, muslimanski kraj sušom, obično onda šta, kada? Kada se udalje od Allaho vjeruje, da ih posjeti. I nakon toga se dešava, znači, nakon te suše dešava se dva poraza za murabitima proti Kršana, ubiti na Katendiji 514. godine i kod Kulejna 523. godine. A već toga, prije prije toga se desila pobuna od strane nove države koja će se formirati. U ovakvom stanju koje smo spomenuli, očekivati je da neko dođe i da pokuša da napravi preporod. Da kaže, ne ide uoviše ovako, mora se promijen stanje. Mora se pojaviti neki, neki muslih, neki reformator. Ta uloga je u to doba bila data čovjeku koji se zove Mohamed ibn Tumert. Taj čovjek na njegovim rukama... Na Najekom se dešava preporod videćemo kako na koji način Billahi zut almagani ya maratan arja ala ahli hunaka wasallimi kanul mulu كانوا الملوك على الزمان وقارنوا